Vuvuzela. Citește-o și dă-o mai departe. Capitula a 7 AB. Asta ar fi trebuit să fie ultima. Paradă, navală. După capitela a șaptea din cele șapte capitale, și după capitela 7 din 7-7, ora 7 GMT, report, la tot ce se mai uitase prin port și în rada exterioară, bis continuare la continuarea anterioară. dar e la cea de-a treia ediție de continuări. Și nu vrea să stea la locul ei, ultima. Și îmi dă cu ultimatum, că s-o las unde vrea ea, să-și reformeze statul, Și vrea aici. Că zicea ea că în a treia repriză de luptă cu încă o criză urma să fie tot remiză la urma urmei. Când zațul de cafea se făcea că vine pe un ducipal, un boc cel mare, să ne scoată din haznale. tripla continuare a triplului salt mortal al triumvirului boc. Trei. Punct. Și de la cap cel de-al treilea boc a sărit peste umbra lui și peste rând direct în triremul remul cel mic care nu și-avea încă sanremul lui de care ale gore, Dar așa, limbric, limbric dar la concursul că cine zice ăla e le-a cam zis-o nase. Bă, bourene, tacto bă! Că ca orice tradițional micomanesc Cam așa pățea micul martir boc patru, nu știu de ce tocmai el și nu altul, de câte ori venea să se pața pe la guvernărime în lor ca lui. Căci că e prea prea de mică și că tu ești pe aici doar de corbă. bă! Auzi ce se spune lui! Fost triplu cam Dion. Și cine s-a găsit să-i spună o, o, o pleșcă, căzută pleșcă, plășcă, plășcă! Și e mană, de zici că e mană de băși, că era toată gășcuța în păr, și îl înjura de mamă, și fumăraie de tutune, ieșea pe fereastră ca de la casa, vapor. Și printre mici și berici, daldi popu pripici, ăla șiopul ăsta de nevastă și de popie, dă drumul acor într-un unison de concerte pe versete de pe cruci din cimitirul vesel, căci că ui că, du hu, i al pe chionpec și te du. Da, după concursul că, care zice că e mai mare criza, se cam înmoaie tripla alianță dintre BOC 3, BSE 2 și Copae, și alianța da pe de cealaltă parte. Adunând toate cele șapte capitale. În bucata lui de bucale, Hoc erat in votis. Aceasta mie dorința. Se citează când e vorba de o dorință de plin realizată. Cel mai șeful guvernelor, Boc, primea la raport. Raportul țucălarilor cu țucale cu aroganță de jighimea de port de Constanță, încotrocinatul pe bovița cu barcu, bă se precede procesiunea probăsoasă în costuma lui de paiață. ca așa cerea cutuma în piața comună, când, urcând dealul mitropoliei de prin vadul mitropolei, și-a ajuns tocmai la curul pământului, se înhamă la carul mare, având grad și har de capitane, dar în bășcălie aia de pe acolo îi zicea afar, că, ce-mi un chelios bășcălios, ori un bășcălios chelios. Dacă pe carul mare l-a bășcălit în așa hale, vă dați seama, ce fi fost la curul al mic? La carul mic, eten priponit, eveșnic înhămat și în gata de starte, același măgar ducipal legendar, care tulbure extazul poetic al defilării navale, cu apariția lui grotească și stridentă de premier rămas până acum, în viață. Că oamenii, limbă având, vorbeață. Doar că un bog ventriloc prinde grai doar când își dă dimisia, ceea ce era ușor, că se dădea la vale și se tumbelea tot într-un dus, du-cesar, la omologul lui, ologu, la paleomilogul, hoc opus, his labor est, ci că aici e greu, aceasta este truda cea mare, de a face cale întoarsă la guvernare. și a jura că era mare truda a se urca la deale, pe Ptis, în luptă cu criza, care ținea morțiș să-l pe boc și să-l sisife. Dar boc îi dădea tifle, și ar mai depunea câte o jură și în privat o înjură de mumă. așa dar, paiața își urca de alul mână înfumurat de cădelnice și tămâia de pedelițe cu donițe de zer, să-l mai dalbă pe acest naibe, cu sfințoșenie, piosenie și băseștenie. De atâtea zere, un zero mătreață de chel, un zeron e cu vagi asemănări de nerone, Pătrânul codoș, pasă țanțoși, urmat de-a lui Cocoș, Pardon, urmat de-a lui Cocoș. Printre țanțoșele lui pe de cam pore și nuțe, mimând din cur gestul teatral al ciuruitului din ciur. Pr, pr, pr, pr. greu la deal și greu la vale cu motorul duduitor al democrației omane turat la maxime din măgar ducipal putere. Ia auzir cum îi dudu guvele boc treia în zbor rotocol că-i lecții și-l învață să zboare în zbor, Chiar tartorul îl mare, Ca pe un șoim de Scrie, bre, vulturi, nu șoim, Că o să vină mereu. Autorul nu prea are voie să-și exprime Propriile lui sentimente sau rese, Cu atât mai puțin să se mire. Sau să bese. Tocmai de aia nici nu se amestecă în ce arta lor. Această distanțiare de eroi e absolutamente necesară ca să ne ajungem și noi ca ei. Dar de gol, trebuie să recunoască și el că e cel mai gol, nud gol pe care l-a văzut. Exceptând pe mai goala de pe plaja de nudiști de la Costinești, care tare semăna cu Merchela. Dacă Băse n-ar fi fost într-atâta de el ar fi fost și el un Merkel. La început, Boc, care prin definiție era gol, și pe dinăuntru, și pe din afară, și un gât golaj de răchițele, chiar a vrut uh, so. salute, dar nu l-a băgat neaie în seamă. Probabil nici n-avea ce băga. Dar de teamă, să nu-l bage în seamă și să zică securitatea că are relații cu străinezi, Bucu s-a ascuns cu capul în nisipe și-a struțăit așa un timp. Dar are el ceva de cocoline și pește împuțit. Cam aici, Autorul revine la sentimente mai bune și la fragmentul cu curul gol al Băsescului ieșind din apă. Aici, autorul este de părere că Băsele ar trebui să fluiere când iese, ca să știe și popoarele de pupin curie. Pe unde-i capul la mai marele și pe unde-i cure? Dar de gol, e mai gol ca un afiș de playboy. Iată că Băsescu a redevenit 100% Băsescul. E încă liniștea de dinaintea noii ere. Atențiune! Liniște, bă, tovarăș, ce dracu! Acu se face apele a liniște. la chel. Apel către chei și chele. Cu ocazia lui 23 auguste al Noii ere. Să dau ultimele atenționări de cod portocalic. NAVĂ Transmitem un comunicat importantisim pentru țară. Oman Oman de bine și oman de nebine Omanime Popor PD. Navă. N-a, Mă așteptam că urmează un apele de aveți-vă ca frații și mâncați-vă la hații. Un nou guvern de băse Uniune Națională se pregătește pe aici. Guvernul Boc ținți. E pe cale să se nască, să crească să poarte cască și să ne scoată la limanele crizei. Aici, între alba Iulia? Sau marea? Și neagra mare? Pe Areno stadioane naționale cei patru boci vitejei care au rescris la Storia și Biblia. Au fost trei, care de care mai Evangheliei și băsofoni. Don Boc, Beșcherec de Chiștoc, nascocor de Cârlibaba și Colos de Răchițea, că Mare Pehlivan era în Pehlivănii, de când se pelivănea cu criza. De numărat și cântărit s-a ocupat uh, fotomodela. Dar pe dea Fidela nu prea le avea cu numărătoarea. Că pălaia toate se învârtea ca suveica și se înroberta. Macoveica, cucuveica, care ea în sine putea să fie o mărturie vie a infernului merului portocaliu, ca a supraviețuit în procurărit și celor patru mineriade și celor patru boci precoci și era semne că și lui Matusaleme, ebonă de Ana Paucără, supranumită și şi... Cața, din Salem, ea cam mirosea că se pregătea de o aruncare de boci la coșul la pstoriei, că prea mi se bollea chelul, Că se pregătea un concurs de discobolii și alte diabolii. Că Voda urma să treacă în revistă trupele de trupeți și trupete. Și Fiscu le sequestrase în discu. Și se antrena cu caschete. În gând, cu gândul că Ca și cum Acum, acum Îl discobolea pe boc Iha Prihuhu Cu toți deodată Ei A striga și a juca Începură Conform IBD Da, ca și cum a, lor nu mirosea a praf de pușcă și a curealată, mirosea a băsism de debandadă. Toate cele șapte cete venea. Venea ciurari, venea căldărari, venea slătari, fierari, lingurari, aurari, care de care mai ruptoși și a șaptea putere, poporul pedele, în sfârșit. Cei mai din curs coși vin lăieții, goleții, cu măciuci și maie, steag dintr-o tarfă de ciur prinsă pe un băț de ziua lăudatului de băscur și fanfară proprie, dirijată de boci în persoană, toți lălăindu-se în gura mare. Maneliștii, mai dă frunte, la cântare și pupincurare, se îmboură a priori printre porele și porii din viitură. Cu furtune de aplauze, a declanșat în băsime simpla apariție a băsului de stat, cel care a dat lumii întregi și întregii creștinătăți, acest mult lăudat boc, hoc volo siciubeo, așa vreau, așa poruncesc. Că voința înălțimii sale ține loc de orice altă rațiune. Și băsorațiunea pentru națiunea omană sta în cure. Zicea vampirul care nu vrea să știe de nimeni și de nimic în afară de bunului plac boc. Și băse fiindcă așa vrea da și da navă, navă. Doar la Boreni, în mod simbolic, bădița Traian le da cu lingurița. Să trai, pă trai. Că așa e în pederai. De când? De când fânul e aprobat de finul tovarășul spânul și cartelat nominal, per copitat. A mai rămas doar câteva tărâțe din sătrăițele cam poveștile seherezadine. În locul vechiului că Cvo vadis domine, în fel de unde ești, doamne, apare bocul. Pe toate OTV canalele, coacadea, cât bocul de mare, pe care scrie în chirilică că ci că în cotrone îndrept băl și fiecare îi da o limbă, ca pe la un fel de cingamă, promo, împărtășită pe acolo, pe la cotrocenie, că din când în când pe arcă se dădea nutreț. Să aibă Boimea și boimea, cerul megan. și că, că boc 4 e un lilipute pe lângă boc 1, adică că am pute și pe un alt palier că boc 1 e un lilipuțan pe lângă marile Boc 4 cu aluză la prepuț. În underground, chiar începuse unii mai efemeroși să strige lozince, pro-contre, recte că erau concurse cu binge și omanii au talente, în care se dădea cu presupuse. ne și că dacă ni se pare că într-o direcție bună sau ne, în proporție de masă să răspundea cu nu știu, nu cunosc, rare oricum nu mă interesează. Ăsta era semn că rumegătorii avea cinga și aveau ce gând să gândească. Orientarea în procesul de haisa mare era bine repetat de bobul transhumanței. Procesul de îmbarcare pe arcă se făcea în funcție de lungime, lățime și înălțime și rime. L mare, L mic, î, În ordinea primul sosit, primul servit primus inter pares. În primul rând e într-un caia ca noie din Pele de drac. Băsel cel care ne încă mai e. Și mamae și tatae și pilot și cârmac. Din pol positionă el fură startu și fură și o lingură din flotă. Regulamentul piscinei prevede că nu trageți în pianist, că e abuz. Dar băsică mai trage el câte un tun și mai tună la câte o babetă, că să nu fu cu un hidrobuz de votanți devotați, Boc trei face naveta cu nave ca să nu pară nava o epavă. Dar era deja de pe vremea lui Dej, plină de gulace, că pe la colțuri se cam cismigea că Boca asta e o epavă politică și un nimică. Căzut în disgrație. Nu-i nimic dacă a decăzut, că dacă a căzut, tot el se ridică, că e hopa mitică. Nota autorului Nimic, nimic, dar ne cam conduce acest mic nimic și ne cam duce în emigrație lemingilor? am impresu că se cam crede un îl duce. Dar în procesul de îmbarcare există și reversul. Procesul de îmbarcare se face în funcție de lungime, nu de grosime. A ce grosolonie! Și nici de micime. Așa că micimanu are zilele numărate până la următoarea epurare, când o să-l debarce. Dar în parte e și vina cu bernelor boace că boc 3, la trecerea lui spre Boc 4, a avut tranzitul intestinal prea lent. Chiar prea. Și de lucru a acesta a profitat și dacă n-a profitat deja, atunci va. Un țăști bâști, care era mereu pândac pe lângă start, că se credea star, acest mereu s-a îmbățoșat și s-a înșoimat ca nuul șoim al patriei. Mențion că pe arcă. toți știa că acest pampon cu papion voia să-l debarce pe boc și să ia locul pe tron. De undeva dintr-o davă, de pe un nor călător, din deasupra de tot cei mic pitic și chiar un pic deasupra tuturor găozarilor, de acolo, din vârful lanțului trofic, unde o tot ține într-o într să trăire de bine, se aude pe punte și pe cală, pe unde ude și ultraude, glasul poruncitor cu duhă prezidențială, Dunindar Rom. Bă, bă Ia îmi încoace. Cauzise el pe la el un refren vovuzel cu slavăție boace. De ce, bă, de ce? Bă, Îți înțeleg melanomia, dar nu ți aprob mania. Nu-ți și nu-ți. Ce? Căpănavă proslavă e, dar nu pentru cății. Pentru unii e prosternă până la carenă. Vezi să nu te bag la bulă un genoflexe și în vreo sută de joane. În timp ce Boc, redevenim pe jumătate muritor, se cam gândește că să-și facă schimbare de sex sau nu. Nu știu de unde dracul din decor apără o pața chină, ca amporă și ca am purie, și-și tot dă în bob de vreo oră, mormând în gând. Ebo, ebo, tu mi te lăfă în gazebo și în lafe de conforte ultraforte, în timp ce țara tu, lutactu, geme de foame și sete, și mișună de om și oameni biete. Din jumătatea lui muritoare, boca aude și place ce aude, și ar să fie iar fată mare și să se însoare. Da tocmai de aia se încarcă parcă provizii, colaci peste colaci. De salvare sau de fesene pentru fiecare. Cutii cu nuci și fructe de cocos uscate, Sute de ouă, unse cu grăsime și acoperite cu rumeguși, curmale, mai ales curmale, principala sursă de hrană în societatea omană. Omanii calcula capacitatea unei nave după număra de saci de curmale pe care o poate încape. Nu după numărul de mici și de bere? Fiecare sac cu sargi era lăsat să cadă pe punte cu o bufnitură. Una de bufe și alta de puc. Și toate la un loc alcătuiau un morman compact, un fel de pedestal pentru bocoman. Este bine de știut cum putem diferenția sacii. Iată cum, primele trei cifre din codul de bare indică țaratul în care produsul a fost produs. Toate codurile care încep cu 666 sunt MADE în OMANIA. așa că n-avea nimeni cum să suferă de foame și sete, că nu se inventase bocomania și nici coprofagia, încă. Dar se mai încărcase pe poarta din doase și saci cu var, pentru ziua când urma să curățăm carena și să ștergem numele de PD, de pe Sau se va curăța turma de vreo ciumă, ceva. După ce se făcuse alimentarea cu păcură și cu vischi, cu schijet prin tunelul săpat de neanelul prin Siberia, frigorific, se băgase și gheață da, și un beria, ceva? Gheață, multă gheață, că știu că asta e hrana de bază a omurilor și nescrisul lor destin. Că pe arcă se acioase și un spărgător de gheață, clandestin, care nu era din clan, în condițiile în care București e port la mare, ar fi trebuit să îmbarce pentru export și câteva barge, eventual și o plajă, cu portavioane pe D, care să poată să avioneze vreo avioneasă, sau una, sau chiar mai multe nuțe, Că unora le place să se și parașute. Vezi, huu, Draica și altora nu, decât și o căruță. De-aia, mai întâi și întâie, Boc îmbarcă un doc plutitor. Din doc. Și o barcă, barcă. În caz că n are barcaze să le schijete pe fete. Dar ce? Nu le mai place să se dea în bărci? Și nici în destule bărci de salvamare. Unde să le în Pe pe de nesătule încarcă, pe pălângă pe lângă barcă și o luntriță și o orniță, și pe lângă ele, ca să fie și niște rațe din răchițele cu găinațe din amintiri din găinățărie și nițel un pui de caiacel, un caic și o liburnă nocturnă, și în plus, tot ca să-i fie o ghimie fără diurnă. Bineînțeles că la atâta lume bună au apărut și mici problemici. Un motostivuitor a refuzat o parte din galere, pe motiv că, și că sclavia albă s-a desfințat și s-a pus embargo era și ăsta, un fel de Briji bardo, Dar bebeul autohton l-a scopit. Dar a închis ochii la un cargo cu pore nuțificate în mileniu 3 de la poarta 1 din port. Că i-am dat-o pe fosta mea directoare împăiată, nota autorului. La chei trăgea și mai și urca la bord, ca la bordel, alte ambarcațiuni și vaporașe care de care mai drăgălașe și mai trans. În numele trandafirului Pedeu toate se îmbarcase cu sesama în numele la poporul Pedeu deschideți dar nimeni nu știa cât va mai dura da parola, la a, cât e scoru. Și toți se haisama în coa și încolo și între unul dintre își mai aduce aminte cum cu toate țoalele de pe el și câteva lucruri puse Într-un sac. s a urcat împreună cu toții ai lui în arca refugiaților, ca așa se chema atunci, înainte de a fi naufragiaților. Erau destui, înghesuiti în vagoanele pentru vite. Am pus pe jos paie și fiecare a dormit pe sacul lui cu lucrurile luate doar pentru trei-patru săptămâni, atât când li se spusese că va dura gubernarea Boc și că vor sta departe de casă. În cazarmă viața era dracului de grea pentru cătane, își aduce aminte nona genaru. În legătură cu problema pailor. Autorul menționează că istoricii au stabilit că martorul cam e hovă și minte și că nu se dormea pe dormeo de paie. Prin boc lege era interzis consumul de paie în afara sezonului rece, fiindcă iarna nu-i ca vara, citez de la băse citire. Și tot de la băsescu cu citire mai citesc. Ia mai paște-ți voi și iarbă verde. La care n-are și n-are nu treți, se va da o lamă de cingamă din rezerva guvelui. În legătură cu întrebarea care era pe buzele tuturor, scorul nu știa nici jucătorul Boc 3, nici adversarul lui Boc 4, scorul știa doar tartorul. Doar băse ca prenor, antrenor jucător, știa de dinainte scorul, chiar înainte să se exit pule. Îi plăcea să se joage de agodu, și chiar zicea că Without gods, omani e atinge, Că fiecare vas plinie de mateloți, doldora de voți, închiloți și de mateloate așizdere, doldora de voate în închiluate, plus și un pachet bot cu cabine de voate. Ăștia e toți salvamari transfugi și au adn cu ciori vopsite în dungi, crecuite. Ca să nu mai zică dal din mamare și dal de, de, de al de tante cum că pe el e la remorca alora care îl trage la Edece, s-a zis că de ce să nu fie o băsezicere? Doar noi! Prin noi înșine! Băi, edecari suntem noi! Că doar noi tragem în sus țara, s-o scoatem din criza în care s-a băgat în rahat până la gât! Și în la corul guvernamental e. Boc trei aici. Se aud mici hăel -hă de, <găl -ul> și hohăier cu ho <găl -ul> și niște mici răguieri. Atât aș mai fi avut să vă spui se scandează în deluncă, ci că PDL face ce trebuie. Cinste lui, cinste lui, PDL-ul lui. Și de pe PDL-luntre trag, și chiar se facă trag țara la Edece. Dar trag și pârțe, mai, mai să se nece. Pu, la PD. Pormă tot ei se miră că de ce ceva nu merge. Și că cine a tras în noi. În de ce? De ce, de ne ce? Iacă că s-a ajuns la punctul de fierbere și de ole, În care revine însuși președintele pe maneaua când Băsescu apare, soarele dispare. Băsele asistă personal la parada navală și la navală și verifică personal navă, navă, după navă, și dă, și dă, și dă-i, în stânga și în dreapta, mai ales cu dreapta, că era dreptaci. Pe atunci, pe cine n-apucă să lupercute, îl ciupe de bucă. Sau... Mereu treaz, mereu de veche, mereu cu un mereu, supernă, și chiar și când argusul securității se curcă pe ureche sau e în cu un ochi, chiorul supraveghea și pe bocul de servici, care făcea naveta pe aici, că de curând tocmai plecase patru și se întorsese cinci se pregătește de șase sau urma în curând un dus întors pe tema asta sau un tedum că Cotroceniu era de un deceniu <coughs> Adevărată trambulină de lansare la schimbare la schimbare, post pe post, boc-boc. Într-o furtună de aplauze, regata continuă. Abia după ce Şa lupa, care căuta la pupa flota cu lupa, aduce la babord un port mobil, Berton un galion post-morte și un pont. Ponton. Pentru dromon. S-au mai limpezit puțin apele pluviale pe aici. Că prea era o vraiște de ape și din nou urcă pe arcă cu fanfare militare un întreg cargo, uh, uh, a se citit cavou la pachet cu un carcobot cu tot cu elice de ceice, plus un bric și un pic de transatlantic mic, ce-ar mai fi de spus? Navă! Și încă navă! Și altă de navă. O motonavă, plină cu dal de nave, goe, lete, curvete, gondolete și alte dalde veliere și caravele, iată că vine pe linia de plutire și mai iată că vine la linia de sosire și înconato. Caravelă plină oi cu de toate în eră, balenieră, canonieră, altă galeră, hahaleră și o triremă rătăcită printre. Dintr-o altă era. Urma la sosit șalandra cu tot ce avea ea pe ea, ceam, inclusive proprietarilor ceanu și deanu. Neștiind că, dacă dai naie și crezând că o fi fiind cel mai bun năier de pănaie, un cântăresc din naie dă păgoarnă tot ce știe despre mai micul dracul adică că îi înțeapă în cure și îi trage unii în țepe aiure. el pline de aiurituri aiurite și autisme aiuritoare. Onorată instanță, ăsta-i nebun. Iute uite și un șlep, plin de șlepe și șlapi, încapsulat în provă, Uite și o flacără movă, flăcărind drumul, ca un far. E chiar flacăra democrației, Plutind singure pe val, tot mai de vale. Torționarul, cu torța libertății în mână, În poziție de statuă, răgne, După mine omani, și pormă tot el. europu aici! da, boc, patru spre cinci, aici? Și populimea îi răspunde ca pulimea. Ia mai... Și scandal pe trei voci, a la capela de boci. Beliboc flacăra, bis. Beliboc ceală flacăra. Puțin mai în aval de ea și mai încă puțin mai în vale, în avale, Boc trei pe patru, cu câțiva ortaci taci se învârte pacii, că el că elme farele și mai marele în cârmăcii, ca așa că scrie pe hârtie. Așa că bocică, fără de frică, s-a înscris la căpitănie pe de plus sele, că în caz de vreo oleie și vreo Decembrie, sau vreo altcee, un caz de timonerele de la timonă s-o exoda, cumva, cândva, cu vruna și s-o refugia. Atunci, abia atunci el e ca și prințe moștenitor. Nota autorului. Foi da N-aș prea crede că e prea nașpa. Și nu s a auzit niciun pa. Că boc nu-i ca o ebă. În casa vapor, urcă acum, Obosit de-atâta drum, Un bătrân torpilor, Brați la brați, cu un glisor în mare vogă, la un semn deschisă calea. Și se apropie într-o pirogă Mircea însuși, după vorbă, după port, înținută de gală și în togă, ținută de o sclavă, mai zaură. Mai la urmă vine și un fine pescador cu de dragor bot în bot cu-n cu feribot beat -tul. Dor că nu știu câtor mai încape și nici îl de sus iadă, nu cred că știe. Dar era și unii care n vize de uie și care tot buie, să suie și să se occidente. Culmea culmilor pe arcă e că un basarabean că pentru noi, vestul începe de la voi. Că arca e ultima refugă de fugă de criză. Așa că se îmbarcă cât poate să încapă. Și se îndeasă. Uite cum e. Că pe e o șaică. Și pe șaică o felucă și pe deasupra o ciobacă într-o pleavcă și că lume lume mai iar mă rog ca în legendele gubernele Boc care îți rămase în istorie drept grajdele luaugease in extenso, adică în întregimea lor întreagă, pe largă, am reprodus cam tot ce s-a scurs pe arcă. N-am inclus în parada navală navala de puhoaie de băi de mulțime. Pencă! că era în era de năvală, de populime, și că tocmai ecloza încă o revoluță portocală. Dar era închis la ecluză că lipsea la cântar o aplauză mică, mică, dar era o aplauzică probocică, pe care forțele pro-guvernamentale erau chemate să o apere cu pieptul lor de corul mincinoșilor care bagă țara în criziar. Încheiat citatul din Necuratul: În legenda biblică despre potoape se spune că noi, noi, a luat în cor rabia sa de toate, adică câte o pereche din tot ce exista ca viețuitoare pe pământ, dar fără drept de a se clona în timpul voiajului. Excepție făcea Bocu, care se multiplica și se clona de câte ori vrea Băsul Suprem. Din pricina supra aglomerării, a tangajului șasiajului, în aceeași beată navă a unor mulțime atât de mari și de pestrițe care cerea ieșirea la limane. Arca lui Noe a fost folosită la Noie mai întâi de glumeți ca o imagine glumiță un icon. pentru o îngrămădire de omeni, un palaci, apoi tot paci, chiar de obiecte multiple și disparate, un fel de geancuri aruncate și nesortate, atât de disperate încât lua calea codului. Când ori o repare, întâi îi vor face orice inventare. Parcă văd cum. Vor goli arca de toți și de toate până va rămâne goală, goluță. Apoi, edecare lui Boc, în frunte cu Boc 3, o trag la edec un banc de năsipe, în chipe de pronavă, și la refluxul crizei, când apele se vor fi retras din cană, o răstoarnă. Adică, întorc abia cusută pe o parte. să curețe coca de mâl și de alge. Parcă văd. O să ungă din nou cu un strat protector de de oaie și var. Murdăria portocalie se coja singură, ca oja, așa că trebuia revopsită cu alte zemi din alte vreme. Apoi arca era dată cu mir, adică miruită, și dusă în Țintirim, unde să fie, unde mai fusese duse și alte nave, care fusese rătrase la Edec, până de pățărm. Navă flota de vânzare! Asta era și scopul la paradă: să se vadă. Torționalul era care umbla cu torța eliberării de boc și întreba, buc patru e pe aici? Ca să-i dea foc? Ca un cortez, eu crez. Dar până una alta să continuăm parada, că până va cădea băse mai va. Uite că mă luai cu vorba și uitai să vă spui că parca asta, cam am geancă, s-o mai fi găsit și câte o oază de liniște, nu doar vendete cu goelete și vedete cu delăieți. Cu o iște nouă vine un cataraman, plutindu-se line și fără cal, troian, pe lângă gondole și iole, dar după cum se don -do avea el în el un ce ascuns. După el, ca la vreun sfert de oră, fără grabă, ruginesc la ancoră și o gabară cu o coră și șampană cu tartană, care mergea cu zbaturi, dar ea săraca n-avea nicio vină că mai mult stătea decât zbătea, că oricât s-ar zbate și ar dezbate pentru o pilotină și o brigantină, greu s-o mai fi găsit loc în flotilă pacia și numai la intervenția personală a lui Boc. Tocmai de aceea, ca să nu le mai uite pe afară prin ploi să le ude, de pe bărcuța de hârtie, Boc a început să bascule tot ce a mai avut pe stoc în ordine alfabetică P cablier, cliper, cuter, drifter, apoi pe rândul de, de, de sub, mineralier, petrolier, remorcher, skinner și și pe ultimul rând de la aer e mai mult un trauler. Veliere de ieri, veliere de azi și alte basne porcoase de su suzisul. Într-un final apoteotic dintr-o altă eră ce n-a văzut Parisul, urcă la bord cu iahtul în toată măreția ei cea mai cea dintre femei, marcată de o dubă, dublă, și urmată de o rondă călare pe un schif. Avea băsănău cam mare când se încălecare, dar tot era cea mai helenă dintre helene, exceptă după una. Nu-ți mai spun că nu știu dacă ăsta o fi adevăratul motiv da, pentru un clip publicitar. L-am auzit pe băs că e fericit. L-ai fi auzit, nu, nu știu. Că se zicea că organul fericirii cam lipsea marelui conducător de popor. Și că cam făcea alergie la fericirea altora. Citez din auzite. Că toată omenirea inundată, eu te l făcea pe el fericit. Da, nu umir, că-i Dracul! În arca mea sunt fericit ca noi, deasupra mea nu am decât o nuță, și peste crize noi plutim în voie. Lumea să mă lase în pace, eu iubesc pe cine îmi place. Casta asta viața mea de haimana, bine zis. Era o eră ca într-un amore-more, ce-o mai să însemnând, asta nu știu, dar cred că nu știa nici nevastă sa. Dar tocmai fiindcă călărea incognito, indăire, tocmai de aici mânia sa, motivele furiei și supărării unora, care nu se puteau incognita și ei cu susnumita. Că de atâta invidie și nefericire, box scria noaptea grafite, în contra la și la. Și în contra la guverne? Și vandaliza arca. Dar l-a pus să șteargă cu limba. Că așa era Băsescul, geniu. După ce a făcut recepția la Mahonă și la Vregata cu Slipi, Corabia abia era aproape gata. Da, nu era încă era și data de șaptea, șaptea, nici ora șapte GMT, când începea numărătoarea inversă pe versuri de Robert Anastază. La pupă, încă mi se mai pupă și mi se încă la revedereau să ne revederim sănătoși. Și în era de după de-acu se urau unii pacii pe-acolo. Și se tăia pamblici la un cor de stolo și pamblicele la o mașină automată de mulțumiri și mersie. Că e tot, totdeauna, tot, totodată, urma autonomată de dat din coadă. Nota autorului. Opera în sine, această cap, o doperă a mea, și nu numai a mea, era un ceva care nu se mai oprea e, de facto, un text fără cap și coadă, pe care n-ai de unde să-l apuci de buci, care se învârte în sens giratoriu în jurul acuru unor personaje care apar în interceptări, înainte să dispară peste mări și țări ca o haisamă. Că guvernele de a și de mâine se învârte în jurul cozii ca un câine, de când... Uh, Că când, că, ci, că care va să zică flota, aveți puțin tică, răbdare, o dau o dotă lui Eba. Și care creuse că o dau pe din două, <hă>, uh -uh, când s-o mai re, re și ia. Ce flotă, care flotă? Nema! Și eu care crezui că ea a dat-o deja. Unde-i elba? Unde-i semănătoarea? Nema! Unde-i tractorul? unde electromotorul? Nema! Unde-i mgb face ordine? Iha! Nema! Niște nume de fiare... Domesticite de lei mai grei și mai pedelei. Că era era remizelor și a remizierilor și urma să dureze peste două de ce. De ce? Da, să trebuie deștept ca tine, căci că unul mai petre oman și mai ortoman ar fi zis că totul nu-i decât un morman de fiare navă! fier vechi. dar ăsta în loc de navă, umbla cu datul de dar, în dar, și ne lua dare pe nare are taica, că var da cu vare. Și că mai dă -o dracului de navă, că nava e o epav navă, cât o omarie. și că și ca dovadă, dovadă? Dovadă. Și-a întors buzunarele pe dos ca să arate că bugetul e stors. <coughs> Dar cine îl storsese? Că dor nu eu. Și nici simbadele meu. Simbad era personajul imaginar, din era aceea, care era un negustor cherestegiu, care vrea să facă avere, ca orice întreprinzător particular. Cu orice. Dar cu înghețată, nu. Și nici cu statul băsist. În o mie de nopți nedormite, Simbadele întreprinde vreo șapte călătorii de afaceri peste tot locul. De fiecare dată el naufragează pe câte o insulă, unde, împotriva voinței lui, ajunge să fie propulsat într-o mereu, mereu aventură. Așa că mereu pendula între și întoarse. Cu bine v-am regăsit-o, Că de acu se învățase Cu naufragitul Scopul a călătorii E să fii mereu Un Robinson Și să-i crusoi Pe un palaci. Cu crucea? Sau cu secera și ciocanul? Nu, nu, nu și nu! Cu vorba Și cu micul dulce, Că vin singur la ea. Da aia și numele, citez iar din BND botez, că Asociația Arca lui Noe, nu știu dacă era un ONG non-profite, dar avea un rolișor în hingherirea maidanezilor și a tuturor celor care scăpaseră din mineriade cu coada între picioare erau adunați de păstrăzi cu mici și berici și colaci și arcane sau cu mascați în volci negre și li se spunea că ați câștigat un sejur în mirifica și pacifica iadă sau li se spunea că veți beneficia pe gratise de un sejur în iada mirifică și pacifică, Etucă. se punea de un fel de cruciada copiilor, că mai vânduseră copii cu duiumul și înainte de spânul. După proiectul de arcă venit de cel mai de sus, lungimea corăbiei cu sute urma să fie cam de... Hmm. lățimea să tot fie de lată și înălțimea cât o fi. Da, să fie. Dar tele erau secrete. Da, eu cred că long și lat înseamnă altceva. Mai ales că în textul divin scria și de grădina aici Domnului din lat 45. Hm. Dar și scopul era secret. Da, și destinația, că scopul nu era să-i salveze pe om, să-i scape de potoape de ape, nici nu să-i exoade. Nu, nu, e adevărul. Îmbarcatul și urcatul pe arcă era o formă mascată de dezrădăcinare și de dublu plusuitare cam o diasporă diasporare diasporată Părăsind uscatul omeii nu se mai puteau antEA și nici dacă i-ar dea cineva pe la cur și le slăbeau puterile că se ebolau de dor de uscat Scobut, anemie, plus amnezie, nota autorului, până și Napoleon își regăsea forțele, ca și Anteu, atunci când revenea în Corsica. Da, adevăratul scop era să îl rupă om de oama lui, și de ceilalți om, de locul nașterii sale, de biserica unde s-a botezat în sat, de școala unde a învățat, de rude, de preteni, de limba sa omană, omana, cea limpe de curgătoare, și doar așa, curățat de toate amintirile din copilărie, omul nou urca pe arcă și primea viza, de bun de emigrat versus bun pentru Occident. Viza ca viza, că se mai și loterea. Dar de când cu criza prețul la organe a cam scăzut pe sferte. După ce îl marcau cu cip și îl puneau de angaua, uneori și un belciug în nas, ca să nu umble brambura, de om nou, arca îl homerica pe undeva aiurea și îl debarca. Omul nou, în să săruta pământul, își făcea cruce și întreba prin semne pe indigeni, sau indigene, după caz, că unde-i bă, aurul, că am venit la să trăi de bine. La rândul lor, indigenii, indigenele, își făceau cruce și ziceau între ei, pe limba lor. Uite-vă, încă un umpalumpac își face amnezierea de seară. Abia după ce se refăcea referire la neanicu și la Dracula, ăia, oricare ar fi fost ei, dădea din cap în semn că da, da, și făceau cu două degete semnul de V de la victorie. Tu... Înțelegeai din asta că și ei făceau parte dintr-un da, la prima sau la a doua ediție. Și ei înțelegea că vrea zile politice și fiecare și începea Siviu cu. În era lui Chioru și a lui Mucia, așa numita epocă de baligă, când era Pacia, adică Pacolea, Chioru și Mucia, M-am născut în Etc, Etc, la studii de bază Treci Grădii, acolo dictonul era, care dădea tonul, era pășuni bune, vaci bune, bălici bune, pășuni bune. În rest, că ce-am făcut în ultimii șapte ani? Au fost ani cu vaci slabe și nebune, așa că n-am. Da, ieri, ce ai făcut ieri? Ce puteam face să fac? Să beau, ca de obicei. Era om nou, pe Educarea și reeducarea educatorilor se făcea pe cheltuiala statului băsist. În România nu există niciun omuț care să nu fi mâncat boc de la unul din guvele boc și care să nu-i făcu niciun denunț. Chiar dacă nu-și mai ține minte, nu există niciun deținut care să nu-i fi făcut ceea ce i s-a cerut, altfel nu putea scăpa cu viață. În prima fază a educării, îți băteai copilul și părinții. În a doua fază îți turnai cel mai bun prieten și amanta. În a treia fază turnai gaz nevastă și frații înainte să le dai că cine mai are în ziua de azi încredere în frați. Sau într-o nevastă, într-un copil sau într-un prieten? Hm. În 1984? Toate astea, pentru ca să nu mai existe nici soții, nici prieteni, nici soția prietenului tău și toată iubirea, și toată dragostea să fie. Dar asta abia în faza a patra. Faza închinată toată mai marelui conducător de depopor. Pe depopor. Istoria menționează și caze de deținuți și deținute în blugi, care au început să torture și să se închine la soare răsare cu secere și ciocane, fără a fi ei înșiși torturați de femei și fără a fi suferit mai înainte a celorlalte trei regime de teroare din trecutul guvernului Boc 4. Nimeni nu va mai iubovi de acum înainte pe nimeni altcineva decât Securitatea? Pe Băsescu și palamic și coreligionar un pic. Da, prin țară? Ce mai e nou la știri? Încun divorț și o nuntă? Iar bachmu? Nu se încoace de un încun? Da, da, nu te mira așa. Și cine cu cine se mai... sau sama? Păi s-a zis cu... pe scurt, totul a fost fefe scurtissimo. Pa! La PD. Pa! Și cu asta basta. A plecat, fără niciun regret, fără niciun dragă stolo, ca și cum nici n-a fost vreodată pe acolo că atâția umpa lumpa și unde mai pui cât pui de umpa lumpaci sau aciuat paci. Asta ar fi fost motivația jurului. Pățit într-o altă naufragie, băspățitul a scornit un alt fel de fleac, dar nu i-a mai ciurciur, -ciur, ci ea cam naufragit și le-a întors curu. Na, aici, pa, bă, pedeule, a spus și s-a dus că cam făcea naveta cu imigranți spre Coana Europa. Ca și altă dată, barca era în stare de supra încărcată Era era cu prea multe guri de adăpat și de nutrit și se urca spre era de coprofagie și canibalie. Și ca să nu intre cu arca în naufragiu, cărmaciu pleca de acasă. Ridica ancora cât de sus putea să o vadă lumea căie și să o poze, îi din port în larg, îi lega cu lațe de funii, funerii și arunca în mare. Lot după lot și turmă după turmă. Ca haisami. Dar păi mai de pe urmă îi mai și împingea și cu baioneta să ajungă cei din tâi. De ce făcea asta, mă întreb? Păi e simplu. Făcea asta ca să nu mai facă fum. Și din ei să săpun. Și ca să nu ne polueze. Și să nu rămână urme în urmă ca securitatea avea întotdeauna grijă să șteargă urmele pe unde trecea și de fapt ea nici nu exista și nici n-a existat vreodată și e doar o închipuire din mintea ta bolnavă. Nota autorului. Vă rog să mă credeți că și azi, când vorbesc de secu, mă uit mai întâi în jur și pormă în jur. După ce se asigura că Marfa era bine mersie, Băsescu bea ce bea el de obicei și pormă se întorcea în port ca un adevărat baci cârmaci, cârmă ce avea de cârmit și cerea returne de TVA pentru exportul din portul X. Cam asta e povestea cu Arca și cu Parada Navală. În timp ce Boc, înainte să exerse pe cei câte 322, a început să se segse și să sergse marea, că îi avea pe inventare, la revotare, și că încă erau unii buni de organe. Autorul trece la alte texte, mai sexe, de vremea când odiosul își lua adiosul de la tov și toave, ca moave, și era reformatat, cu odioasă sa cu tot, că se dădea cepe la reforma și era reformelor băsoase, care aveau să se defile în parade năvale și care încă ne. În continuare, defilarea continuă, defilare după defilare.